Andalusen Andalusen znači prvo poglavlje koje se ograđuje iz poglavlja fikato to je to je babul babul miah poglavlje o vodama hilne kushans kaže ahkamul Mijah, propisi voda Ja jačo navesti ono što je on što je on spomenu Pa ćemo se onda malo osvrnuti na to što je on spomena. Nakon naslova on kaže pod jedan, kaže taharu tu ma'el matar. Kaže čistoća vode kiše, odnosno kišnice. Da je znači oče da kaže da je kišnica čista dokaz, zato je ovo kaže riječi uzvišenog O junezilu alejkum minasama ima an li utahirakum bihi, jospušta na vas spuštavam i sa nebesa. Vodu, misli su na kišu, li utahirakom bih da bi vas očistio sanjom. Da vas očistio što znači da je čista, da je kišnica čista. Dalje je spominje čistoću vode, odnosno voda od, od leda, od grada, od snijega. Pa kaže Taharitomada Thelđival Barad, a to ono što došlo u viradostojnom hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim, u kojem je došlo da, da, da je mu stehab onu početnu dovu namazu, umjesto Subhaneke, ova viradostojnija nego Subhaneke, Allahu maksini min hata jajebi Thelđival Barad, Allahu moj, očistime, operime od mojih grija sa Thelđom, sa snijegom, sa vodom, barad sa ledom. Ne bi se spominjalo u hadisu da se, opet, da se očisti od tog da nije noć da nije čisto. Ovdje spominjamo to kako se razumije da je nešto čisto. E, ovdje sad ako bi neko pitao da dodamo to, dobro zar može čovjek sa snigom da se čisti sa ledom? E, ako se seđat neka smo govorili, kada, kada se čovjek može abdestiti sa snigom ili sa ledom? Onda kada se snig i led pretvore u vodu ti uzmiš snijeg i sa njim operiš ruke i on priliku pranja ruka zbog temperaturi tijela se pretvori u vodu. Iši se pretvori u vodu i operiš onom tekućinom, znači ispravno ti je taj dio koji si oprao sa snijegom. Tako ako bi sumio, bilo koji dio tijela oprao, znači, dokle god se led ili snijeg topi, i pretvara u vodu i kapi i ti time pereš i spravan ti abdist i gusul od toga. Znači to je, znači, to je, to je pravda. Znači, ako bi čovjek uzal samo ledom onako da potrolja ledom a da se ne pretvori u vodu znači naravno da to nije ispravno. Sljedeće je po tri kaže Taharutu mal bahar. Čistoća morske vode zbog hadisa vjerodosto na kojem je došlo huwa tahuru mauhu alhidu maitatuhu hadis koji je inače jedan od prvih hadisa koji je zapisao budu maramo obrađivačima koji je carica doje vrijeme kaže uh, da je upitan poslanik sallallahu alejhi o, o morskoj vodi u dužem hadisu u dužem smislu da ima povoda zašto je upitan o tome on je rekao kaže uh, huwa tahur znači morska voda je tahur znači da je čista Uh, mauhu, voda, nijedna da čista, kaže ad hilumetetu i da je u životinje koje budu u moru, uginule životinje, mrtve životinje u moru. Adis ukazuje, znači jasno, takti, jasno svojim tekstom, da, da, da je morska voda, iako je slana, znači za razliku, morske voda koja je slana, imamo ove naše izvorske koje su slatke vode, pitke, razlikuju se, jedna i druge su čiste, čiste za abde za gusul. A onda kaži, wat taharu tu mai Lena Rasul sallallahu alayhi wasallam tavadda min mai zamzam. To je došlo jel u nekoliko hadisa. Čistoća zemzem vode, kaže relahu je poslanik sallallahu alayhi wasallam abdestio od zamzam vode sa zamzam vodom. Dan spomnju znači to je da spominjem do vjerodostojnih hadisma. Peto taharatu mai albar, čistoća voda bunara koji su bunarima Zbog riječi poslanika, s.a.v. fi biribida, o hadisu u kojem se spominje, bunar, bunar oko kojeg su bile su bacalo smeće. I to raznorazno neće. Uginuli životinja, otpada, od ove nečistoće ovilone. Pa je poslanik, s.a.v. rekao, inel ma'e tahurun laju neđi suhu šeyon. Zaista je voda čista i čisteća, ne može ništa zaprljati. Osim kada... To ćemo spomenuti šala, osim kada kad promijeni jedno od tri svojstava, spomenut to poslije. E, hadis ukazuje i na to, znači, e, jer govori direktno o bunaru, i to bunaru oko kojeg bacano smeće, da, onda, da, da to je čista voda, ne može niče zaprljati, a imamo vam već malo učenjaka kada, kada promijeni određena svojstava da se može zaprljati. Da je, da je osnova bunara da je to čista voda za koristiti. Dalje, e, čistoća. Čistoća rijeka a dokazuje navedni dokaz da da su rijeke, da je voda koja je u rijekama čista na osnovu hadisa mutafeku na le jer aytum law an nahran bi ba' bi ahadikum sta mislite da je, da je rijeka na vratima nekog od vas yaktesilu minhu kulla yawmi kulla yawmin khams da se kupa u njoj svaki dan pet puta tel jeb qamin daranihi shayun da li bi nešto nečistošće ostalo na njemu hadis govori naravno o jednom drugom kontekstu al tvar ukazuje na to da se spominje čišćenje sa, sa vodom koje je rijeke što ukazuje na njenu čistoću da da se stanje može čistiti da ona čista sama po sebi da čisteča kako to fuqh govore, ona ima tu termin pa se neki učenjaci dijele vode na tri grupe a neki na dvije dvije grupe, odnosno dvije, dva dijela. Neki kažu, skupna učenjaka, Fatiha, unutar Mezeba, kažu, imamo vodu čistu, prljavu i čistu čisteću. Hajde ovo čistu i, ovaj, i prljavo, prljavo razumijemo, ali čistu i čistu čisteću, to ne razumijemo. Kažu, ovdje čistu, či, čistu, kaže, mislimo da je čista sama po sebi, ali nije čisteća. Ne može dru, ne može se drugi, neko drugi sa njom očistiti. Čista sama po sebi mislis kaže jedna recimo poput ovaj soka od neke neke biljke. Sama po sebi to kao voda kao čista, naziva je vodom, to je problem. A onda imamo voda koja je čista i čista čisteća, kao kao voda od ovaj, recimo kišnica ili iz bunara ili rijeka. Nač ona sama po sebi čista i čisti nešto drugo odnosno možete uzeti abdest i gusl sanjev to je jedna jedna podjela kod fakihah fakhi znaju neka znači neke stvari dijeli, pravi diil za mnogi stvari a tog neka nema dokaza, neka nima dokaza ali ta podjela je jako bitna kad dođu u nekim detaljima gdje gdje nam nisu gdje nam neki savremeni stvari gdje dođe nemaš jer ima argumenta pa nam dođe ta podjela jako dobro da bi razumijeli svrstu ali tu meselu određena pogleda druga skupina čovjeka dijeli vodu na samo dva čist na na prljavu i čistu. Je ona sa kojima se ne može uzeti abdesti i gusul, čista je ona sa kojima se može uzeti abdest i gusul. Znači, ovdje nije riječ o vodama za pit, nego riječ je o vodama sa kojima se može uzeti abdesti i gusul. Znači, o toj, toj vrsti podijela voda, govorimo. A ono za pit, to je poglavlje za sebe. Znači, tu dolazi za pit, tu dolazi u poglavlje pića, poglavlje hrane i pića. To je posebno poglavlje u, u, u, iz, iz oblasti FK. Sljedeće, kaže, voda elmaun mutaghayyir bitul bitul muktas taahir li'annahu iza suqalihi qalu ta'ala kaze voda koja je pronom koja se promijenila zbog uh, dužeg boravka u takvom stanju kaže ona je čista zašto kaže Jer se može na nju odnositi riječi uzvišenog felem tejiduma en feteljem memu i danačite ovde riječ aitu koja ko, ko spomni uzimanje uzimanje uh, Tejemuma, kaže pa ako ne nađete Vodu, onda uzmite tejemum Kaže, ovdje je voda došla u općim smislu Nije došlo, kaže, tu da se kaže Promijenila se, ne promijenila za duže stoji Nije duže stoji, naravno sad ovdje imamo Problem to, voda koja se promijenila Bog duže borila Kako se promijenila, šta sam mi se promijenila Promijenila okus, izgled Boja, ili tome slično Ovo, o, ovo pogled je prvo, ovaj, ima će se šta pregovoriti na njegov pristup ovdje s fikcije strane obrađivanja u jer nije bilo potrebe za sve ovo što navodi ovdje, za argumente ove sve koje navodi, za određene vode, da su, da su one čiste. Nije bilo potrebe da sve navodi. Znači, dovoljno bilo dovoljno bilo samo da, da, da, da se kaže da su osnovi vode čiste. Osim T i te i te doči nam to posti neko drugi kako drugačije obradio. Kaže tako hođa ovde, kaže et taharetu, pardon, Čistoća upotrebljavane vode. Kaže ona je čista, kaže ellenahu sallallahu alejhi ve sellem mesahare sehu bima baqiy min waduhihi wa du'i yadihi. Kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio mesk po svojoj glavi od vode koja je ostala Od vode koja ostala, znači, prilikom pranja njegovih ruku. Šta ovdje ćemo riči? Kako je vodio riči? Znači, upotrebljena. Znači, misli se upotrebljena, već upotrebiš u pranju nečega i ona ono što ti ostane vode, sve na rukama ili, ili kapne dole, pa ti nju uzmeš i sa njom dalje periš određeni ovaj. je ta voda čista ili nije čista? Za abdes misli se gusu. O tome riječ. Oko ovoga ima razilaženje, zato on navodi ode da je ispravan stav i to je ispravan stav, znači da je voda upotrebljavana voda. Kad kažem upotrebljavana, zamisli da neko uzme abdest i kad prilikom uzimanja voda sva ona voda što spadne i sa njih, spadne u jednu posudu, u legendje. I onda i od isto tu vodu drugi uzme i sa njom abdesti. Da li je njemu ispravan da uzme sa tom istom vodom? Ili uzme i gusul i ostane na voda ispod njega. I onda uzme tu istu vodu što uzme gusul da on da se on abdesti ili uzme gusul? Je ta voda je ispravna ili čisteć ili može sa njim uzi O tome je riječ. I oko toga ima određeno razilaženja ispravan stav da je to voda čista i čisteća. Ovdje ne govorimo, opet govorimo, opet nagrašana. Nije, ovdje nije riječ vode za pijenje, nego vode za abdes i za gus. Također dokaze, kaže, zato, kaže, jer poslanih sallalahu alaihi wa sallalahu alaihi wa sallalahu alaihi wa sallalahu alaihi wa sallalahu alaihi wa Od ostatka vodi koja je kod njeg ostala, kaže, uh, on je, kaže posu posuo, uh, posuo kaže uh, vodom od džabira, radijalahu anhu. Uh, Ka kažemo, fadleve duhe, ono što je ostalo od njegovog abdesa. Zašto, kažemo, ostalo? Zato što prije nisu uh, imali mogućnosti, kako nas sad na česmu odvrneš i, i abdestiš. I čak je riježi slučaj bio ono da uzmu, ko što su kod nas prije didera adle, uzmu, ono, kako se zove, ono, testija, nije, kako se zove, ono, posuda, ono, i briku nešto nibitno. U to naspije se vode e, i onda sam sebi poljeva i abdesti se. To je najkakako najslađi najljepši abdestno kad uzimaš, ono polako, fino. Od dok sad počesemo ono brzo ide voda teče i sekiraš, se ode puno vode i tak. Ovaj a ono prije polako. Sve ono polako kapo kap i trljaš. A ovaj a oni su još prije toga nisu tako, nego bude posuda i u njoj voda bude. I onda rukom sebi zakači vod. Rukom zakači peri, pa rukom zakači, pa tako, tako. E, pošto on, pošto on rukom svojom zakači tam, znači ta voda vrati se vode od njeg i upotrebljavaju vodi i ostalim u toj i prsku tu vodu. I dođe da tretira se ta voda, to što ostalo mu od vode, da je ona upotrebljena voda. E, da, li, da li se sa njom treba, da li je sa njom ispravno uzeti neko drugi abdest ili nije ispravno? O tome riječ. Također... E, Ovdje navodi znači još argumenta. Kaže: "E, ta fadle vedu i um selam je kaže ono ostatak što ostalo od kao dao je um i radijallahu anha i Ebu, uh, Ebu Musa as asario drugima." Što ukazuje da je istoč upotrebljavane vode. Uh, kaže: "Taharat ma'il ladhi hala tahur min ghairihi wa baqiya ala musmahihi liqouli liman ghasala ibna ibnatuhu Zainab." Kaže: "Čistoća vode sa kojom je pomiješano nešto što je čisto. Našema znači, imate vodu i pomiješa se nešto drugo što je čisto. Poput knjige, papir upadne u vodu. I on se malo istopi, pomiješa se sa, sa, koma, sa kamen upadne, zemlja upadne i oslegne se ona zemlja, ostane ona voda opet. Znači pomiješa se nečisto što je čisto u osnovi. Da li je ta voda posli ili tad kad već u njoj postoji to što se pomiješalo sa nešto čisto, da li je ta voda, da je ta voda ispravna za abdesil za gus? Kaže on ovdje wa baqi ala musammahu. Ako ostane ta voda i dalje se naziva vodom, ako se i dalje naziva vodom, onda ona čista. Šta znači dalje naziva vodu? Pa ako je pomiješaš, staviš joj čaja unutra. Uzmeš vodu i staviš kesicu čaja. Proključa čaj i postane dobije drugu boju nešto, postalo čaj. Nač višše se ne zove voda nego čaj, je tako? Uzmeš vodu, proključa i staviš kahve. I poslije ne zove voda nego kahva, je tako? Znači promijenilo ime, više se ne zove voda. Znači kahva i čaj nisu ispravni za abdes i za gusu. To oče da kaže. Načak se pomiša s nešim što je čisto, čaj i kahva su čisti. A kad, kad pomiša sa njima, promijeni ime, više nije voda nego čaha, kahva i čaj. I više se ne može koristiti. Doka zato da je dozvoljno koristiti vodu koja se pomiša s nečim čistima, a i dalje se naziva vodom, kaže to je hadis uh, kada je kada je vršen gusul njegove ćerke Zaineb uh, kada je on rekao ženama koje su nju kupale koja preselila wajalna fil akhirati kafura i kaže za put operite okupajte znači njegovu ćerku okupa za put da stavi kafura to je vrsta biljke vrsta biljke koja se stavlja onda kao vrsta mirisa koji dan danas postoji naši stavi se da miriše osoba koja se gus, uh, uh, gasuli ili lagosuli svejedno. Ovaj uh, gasodi misli se uh, mrcatski se kupa, a u stvari njemu se uzima znači kupanje šerijsko kupanje mrtvaca. Uh uglavnom znači rekao da spomiješa sa kafurma, to je vrsta, to je biljka. I ta biljka kad se pomiješana, sa snaćni čistinje pomiješan, a i dalje se to tretira vodom. I, i time znači ispravno bilo. Uh, također kaže waqtasala wa huwa wa huwa wa maymuna min qas'atin fiha. Uh, eterolagin uh, u vjerovstvo na disku došlo da se okupao uzeo u gusto širijesko okupanje poslanik sam sanin i njegova suproga Mejmuna u uh, posudi uz posudu u kojoj ostalo tragova brašna tijesta ostalo tragovi znači ostalo brašna tijesta, a tu je bila voda i ako on onsa kupa uzao gusul sa tom vodom što znači kad se voda promijeni što nečim čistim da ne mijenja a ostali i dalje se naziva vodom da je ona čista i čisteća da se može koristiti a onda dalje spomnje po 10 kaže u laidti nabu ma da se da se osoba čuva i kloni toga da uzima abdest sa onom vodom ostatkom vode koje je koristila žena Ljanan nabisan san sananeta veda ne al-rajul bi fadli taharati al Je repasanisan san zabranio da se abdesti e, muškarac sa ostatkom vode koja je ostane od ženije. Nači to je došo vjerodostan da i što međutim imao drugi hadise. Hadis koji prenosi Mus'a ibn Sa'ihih, e, obrnuto da je, da je da je koristio posanisan vodu koja je koristila ostala od njegove žene. Ali on spomeni da je preči, znači ne každa je haram, ne každa da je makruh nego je preče oko kovo ima razilaženje, taj hadis je spomenuti o Maramu, koji govori o, to, o toj temi, sa tog, sa tog, iz tog ugla. Uglavnom, znači, nema smetlja, se koristi voda, e, ostatak vode i od žene koje koriste, iako ima ovaj hadis. E, sljedeće kaže, Taharetul Ma'i, e, Iza khalatahu najasatum lam tughayyirhu liqawli uh, li sallallahu alaihi wasallam fi arabi fil mashd ahriqu ala bawlihi uh, sajlan ila min ma'in kazi chistocha koja se pomiješa sa nechistoču Međutim, ta nečistoča ne promijeni ne promijeni vodu u kom smislu ne promijeni ne promijeni jedno od tri svojstva boju okus i miris Voda koja se pomiješa sa nečistočom, voda sa nečistoćom, ne sa čistim prijedmetom, voda koja se pomiješa sa nečistočom i pomijeni, promijeni jedno od tri svojstva, boju, okusili miris, ta voda postaje nečista. Na tome i žma učenjaka. Potom tom pitanju prenesem jedan hadis bilješ ga Beheki, s tim da je hadis, kako kaže, imam neveći složnost učenjaci da je, da je slab hadis ispravan, propis je ovdje da se ostane na iđma učenjaka, a ne na taj hadis. Što znači, nekad može biti iđma učenjaka koji nije zasnovan na šerijeskom tekstu. Iđma učenjaka je na tome, a, a nije zasnovan na, na vredosno šerijeskom tekstu, naravno. Uglavnom, znači, zapadno to je ovo pravdu, znači, voda, e, znači, koja je čista, kada, se, kada u nju upadne neđaset i promijeni jedno od ova tri svojstva, boju, okus i miris, Ta voda pojih žma učenjaka nije za njoj dozvoljeno ni kupanje, ni abdest. E sad je pojenta tu kad promijeni, kako znamo da promijeni. I tu je velika odrazidažena sada među učenjacima. Znači poznato i to ćemo obrađivati kad nam dođu određen hadijs koji je vezano za to. E, uglavnom on kaže ovdje, ako ne promijeni jedno od ova tri svojstva ispravno tu vodu koristiti. Zašto? Kaže, zbog hadisa, ono poznato, hadisa mu tefeku na lijehi, kada je onaj beduin došao u mešćid, pa mokriju u mešćidu. Prije mešćidu nisi te piha. Pijesak bio. Pa on mokriju u mešćidu, pa on se ga prekilili da ga tuku i tako dalje, pa izostavio poslanik, sve danasalem, i njega pozvao pa mu rekao jel da mešić ne odgovara da da mešić znači nije te te stvari tako dalje fino pro njega postupio ali point Hadisa odvezan da propis da je rekao ashabima kaže ahriqu ala baulihi sajn li sajn minna kaže prospite na onom mjestu gdje on mokrio kantu vode znači on je mokrio tu mokračo masjid bila pokrit po, prođite kantu vode znači kanta vode je bila dovoljna dovoljna da da odnese On, ono što je ostavilo njegovi mokrači, gdje je on mokriju. E, I na osnovu toga zaključuju, znači da je to bilo dovoljno da se sa tom kantom vode i da to mjesto postane čisto. Jer da je bilo potrebno više, on bi rekao da se stavi više. A onda imamo po ovom pitanju, znači imamo hadis u kojem je došlo Iza belegal ma'o kullatein kada voda dostigne dva kuleta a dva kuleta to uh, ima lagalno razilaženje kolika je to količina vode otprilike dva bureta vode ili jedno bure, ima razilaženje 200 litara vode ili više od 200 litara vode što nije bitno ovde da uzmete uh, jedno mišinje 200 litara vode, tko jedno bure današnje ono, veliko burano uh, kaže kada voda dostigne dva bureta vode, kaže ona ne može nositi nečistoć ne može se zaprljati pa su onda neki učenjacu uzeo se za ovaj hadis e, i onda on i on spomenuo ovaj hadis kaže taharu mai idha balaga kulatin walem tu ghayru najasa voda kaže kada dostigne čisto, če, voda je čista kada dostigne 2 kud znači ima 200 litara vode i ne promijeni se sa nečistoćom ne promijeni se kad se promijeni sa nečistoćom bez obzira koliko voda bila bio bazen znači ona veliki ogroman bazen promijeni su so jedan od ova tri svojstva to je čista voda to je jasno kodan ali ovdje govorimo on je uzeo ovdje rad po ovom hadisu rad po ovom hadisu, znači da, da je voda čista, da je voda čista, kada dostigne, znači, pomje, znači po, uđe u njuneđa aset, ali je dostigla, ima znači, dva kuleta, 200 litara vode, znači ima 200 litara vode, ili više, i upadne u njuneđa aseta, nije promila jedno od dvoje sostava, što znači obrnuto, ako je manje od 200 litara vode, i upadne u njuneđa aset, bilo mokraći, ili izmeta ljudskog svejedno, Po njemu je nečisto. Izabro je taj stav. Međutim, ovaj stav je, ovaj stav je upitan. Jel, a oko ovog ima lagano, raz, lagano, u stvari nini lagano, veliko razileženje, pa Voda u koju upadne neđaset, kad postaje nečista. Znači, imamo, to je poznata mesela, znači, razilaži go toga kad postaje nečista, pa u mezebima, unutar mezeba i tako dalje. To je tema, znači, nam, nama nije cilj da dobrađujemo detalje tih mesela. E, ovo što on spomenuo, on je spomenuo ovdje tih 12 mesela vezanih za poglavlje voda. Spomenjući detaljne argumente za one vode koje su čiste, onda one mesela koje se učenjaci razilaže znači voda koja promijeni, zbog dužeg boravak, promijeni svoj, Svoj, ona, e, svoj izgled i da ona čista i tako dalje, popotrebljana voda spomenu pa je voda koja se, koja, koja se pomiješa sa čistim predmotom pa voda koja se pomije, pomiješa sa nečistim e, uglavnom ovaj naši kako drugi FKH pristupaju u temi ja ću navesti zbog toga što ovde mogao je ljepše i bolje, nije bilo potrebe da spominje ovde ti prvi, sedam, osam ti stvari, da dokazuje da je voda Rijeka Buna ravog ono da ona sve čisti, sad ni bilo potreba to spominje da u detalje da ide. Jer nekom može došti nekom vrstom vode i da kaže najam ona čista. Ona je osnovno čista, znači ni spomenta šerijski tekstova. Ona čista. A daam dok nea dokaz znači nečista. Znači nije nije treba osnova je. Osnova je da, su, da je voda je sva voda čista. Osim što imamo argument šerijski da određena voda da nije čista. Tako drugi fukah pristupa. I to je to je priličniji, to je osnovnije kada je nečista eto su ovi izuzeci. I zato imam Ševkani u svojoj knizi ovo je. Dureru Dahije. On je ovako obradio to, to su dvije tri rečenice završio s time. Kaže: "Wal ma utahirun mutahirun la yukhrijuhu min alwasfaini illa ma ghayra rihahu aw lawnahu aw ta'amahu min alrijasat." Kaže voda, uopćeno voda, bilo kakva voda. Ona je kaže čista i čisteća sama posebe čista i čistijeća, kaže, la i ohriđama sve, ne izbacuje iz ova dva opisa, da je čista i čistijeća, kaže, osim šta, kaže, da promijeni svoj boju, okus i miris sa nečistočo. Znači, svaka voda je čista i čistijeća, osim, kaže, da, da promijeni ovo, da čista i čistijeća, da, da izbaci iz tog svojstva, to da promijeni jedna, jedna od ove tri stvari, boja, okus ili miris, sa nečistočo, ne sa čistijom, sa nečistoćom kaže wa anisani ma akhrijahu ism al ma mutlaq min intaghayrat tahira a kaže izbacuje iz naziva da je ona mutahira da je ona čisti da ona sa njom može uzeti abdest ili gusul to da se da kaže an ismi ma al mutlaq da se naziva vodom uopšte kad se pomiješa sa čistim stvarima to je ono nešto malo prispamenjamo znači voda kad se pomiješa sa čistim stvarima i nakon toga kad se pomiješa ne zove se više voda Ona time prestaje biti čisteća. Sa njom ne možeš uzeti, uzeti abdest ili Ali i dalje, znači, ona je, či, ne može biti čisteća, ali čista. Čista za pit mi bi pijemo. Sokove pijemo, tako? Ali sa njima ne možemo imati abdest. Kahve, čajeve pijemo, ali ne možemo uzeti abdest sa njima. Možemo sa kiselom uzeti abdest? Kiselom vodom. Što možemo? Možemo voda. Nije promilani boju, ni se miris. Kad kažem boju okus, okus ovdje se ne misli ovo. Pazite imate okus slana voda, kisela voda, slatka voda. Jer tako? Ne misli se na taj okus. Neko okus onog što je iz, izbacio iz, iz opisa voda uopćeno. Uh, Nač, onaj opisao na ova znači. Ovaj način. Još kaže, kad e, ovdje znači, kad se pomiješa, vešmo to spominjali. Pa se imate ovde sad point. Recimo, zamislite neke bunarčiće mali na, na pored puta ili na putevima i e, u njima bude žabokračina. Znate šta žabokračina? Ođe žave, pokupi, je žabokračina? Gdje budu žabe, pa ono zelenilo se pokopilo tako. Jel ta voda čistel čisteća. Možete samo uznati abdesil gus ne znači odmah razvojite ovdje znači. ako žabokračina na jednom mjesu postoji i ona se pomiješala s vodom ona ima jedan status ovaj čisti dio vode bez obrša spojen sa njom žabokračina nije nečista ovaj čisti dio vode sam poseb voda ti zagrabiš vodu kao vodu nema smetnje sa njom ona čista čisteća A da zagraviš onaj dio gdje ima žabokračina pomiješana s vodom propis toga je šta Čista je, sa nije čisteća. Zašto? Pa zato što je to žabokračina, ono je više voda, to je žabokračina. Znači ona je već promijenila svoj, ovo ovdje što spominjamo, znači nije više, nema više ono ime, to je kahva, to je kao što je vo, kahva, čaj. Kahva, čaj ili sok ili nešto, znači već je promijenilo, promijenilo je svoj naz, više to nije voda uopšte. E onda završava... E, Završava Ševkani ovde sa onim bitnim što sam htio da naglasim, kaže ovde: "Wala farqa bayna qalilin wa la kaseerin." Nema razlike između velike količine vode i male količine vode. A to je odgovara na ono zadnje što je spomenu uh, odgovara nam govor o tome što je spomenu ovde uh, Aid Harni, a to je da voda koja dostigne dva kudleta, 200 litara, pa ne promijeni jedno od tri svojstva, ona je čista. Dakle, znači što je ispod 200 litara, a bude ubačena đaset, ona je nečista. Po, po njegovom, ni zapravo taj stav, to posti taj stav. Međutim, ovdje Šavkani kaže, to je ispravni stav. Svejedna voda bila, velika količina il mala količina. Kaže, u ola fevka kulatein. bilo više od 200 litara, u oma duna il manje od 200 litara. Kaže, mu te harri bila ona kretala se ili mirovala, svejedno. Kaže, mu stamela, gvarimo stamela, upotrbljavala se ne nepotrbljavala. Bitno da ispunjava ovo gore. Ova, ona na početku što je znači ona je čista. Svejedno ovo gore. bilo Bila je upotrebljavna, ne bilo je upotrebljavna. se ne krijetela. Zašto krijetela ne krijetela? Zato što Hanefije su došli s jako neobičnim stavom. Oni kažu koja voda se ne može zaprljati sa nečistoćom. Kaže, ona voda, kaže, kad ti dođeš na jedan njen kraj, pa je zatelasaš i onaj talas odi na drugu stranu. Ona voda, kaže, koju, znači, kada zatelasaš i odi na drugu stranu, Kaže je to se smatra voda malom vodom,њу može zaplja kako voda đžas se tuđ u njona nečista. Kako god vid na đžas se uđona nečista. A ona kojoj za talas što do kraj, ona je talas ne ode tamo s druge strani, Kaže onda ona, ona kaže ona je kad upadne đžas se tu njona čista. Ja ako nema običanop znači za tako nešto, međutim ons tako to pisao. I zato je on spomenu ovde kaže mu te usakna sve jedna bila, kretala se, kretala voda. da kak nema argumenta za tako sıvana. Kakajeva, je talasanje? Neko može zatalasat rijeku, vam pliva na jednom kraju rijeke i odu talas na drugu stranu rijeke. Ispada rijeka, znači neće, buzina, na okronom buzinu velikom pliva i odi talas od buzina. Znači, znači to je opis jako teško da ga, da ga možeš uhvatiti, ono da kaže, da ga spustiti u stvarnost. Ali tako su oni opisali u Hanefijskom mezebi. Dok su ovi drugi se mezebi vezali za ovo dva kuleta, 200 litara je više litara, 200 litara je manje od 200 litara. Radiš po ovom hadisu, vjeroj hadisu pa se različuje od toga koja je količina, velika količina koju ne utječe neđaset a koja je velika količina na koju ne utječe, a na koju utješene neđaset uglavnom ovo što je rekao Ševkani ovo je ispravan stav znači to da voda znači dok ne promijene ova jedno od tri svojstava kad se pomiješa stavno neđaset i ne izgubi svoje ime da se zove voda miješajući se sa čistim stvarima ona se smata čistom i čistijećem znači ovo je dovoljno zapamtite da završite s vodama ovo ostalo kad se upuštite kfakiha, znači izvažno kako da bolite glaviš ne zna ko je šta rekuo i koju podijelju koristio i šta su im koji argumenti. i s ovim smo završili ovo prvo poglavlje e, poglavlje babon mi ja poglavlje o vodama svanakallahu mevijamtke škadeven lajlenta estakirkeva etubu i lejke and denu se and denu se and denu se